Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Bolnár Sándor vagyok, de csak hívjatok Sanyinak. amit még nem hallotta a Sándort, ő mindig is Sanyinak hívott, úgyhogy ő még nem hallotta ezért, úgyhogy 10 is nyugatlan hívjatok Sanyinak. Pár szót magamról mondok az elején, de úgyis az, amit ma este el fogok mondani, az igazából az én életem keresztül egyfajta bizonyságtétel arról, ami a mai estének a témája, úgyhogy most csak röviden. Solymáron lakom, gyönyörű feleségemmel, aki itt van velem, és a Budapesti Műszaki Egyetemen vagyok egyetemi docens. Amúgy pedig a Budapesti Golgota a Gyülekezetnek vagyok az egyik vezetője, Biblia tanítója, a hétfő esti Bibliórákat tanítom, most már lassan hat éve, a többi majd kiderül talán. Meg hát kérdezhettek is majd bármilyen. Nagyon köszönöm a meghívást Pétertől, Petitől. és A kérés úgy szólt, hogy beszéljek egy olyan témáról, ami talán elég sok embert érdekel. A tudomány és a hit. Ez a két téma, hogy ez hogy fér össze, vagy hogy nem fér össze, és hogy ebben a mai világban ez a két terület tud -e adni kérdésekre nekünk válaszokat. Hogy én nagyon szívesen mondtam igent erre a felkérésre, azért, mert mind a két terület engem nagyon, izgat, nagyon izgatott mindig is, úgyhogy ezért szívesen beszélek erről. Nagyon tetszett az, hogy Matt megadta a bevezetőt. Megadta a bevezetőt a mai témához, mert beszélt arról, hogy nagyon fontos, hogy az ember az életében egyszer föltegye azt a kérdést, hogy ki vagyok én. Minek vagyok itt? Ugye, mi az értelme az életemnek? Sokan vagytok itt fiatalok, hadd mondjam el, ez nem marad mindig így. Tehát ez változni fog, ez az állapot. Az élet nagyon rövid. Mikor fiatalok vagyunk, azt gondoljuk, még sok van hátra. Pedig nem így van. Az élet nagyon rövid. Tegnap születtünk, holnap meghalunk. A kettő között van a mi életünk ezen a Földön. És tudjátok, a legtöbb ember úgy éli le az egész életét ezen a földön, hogy soha nem teszi fel azt a kérdést, hogy mi a túrónak vagyok itt? Mi az értelme az életemnek? Mi a célja? Miért vagyok itt? Vagy, vagy, vagy egyáltalán úgy, hogy mert valahol titkon, mindannyiunkban ott a vágy, hogy boldogok legyünk, igaz? Mi a boldogság? Mikor leszek én boldog? Hogy legyek boldog? És egy csomó olyan dolog jön az életben, amire nem tudjuk a választ, és nagyon nem tetszik nekünk. Miért van betegség? Miért van szenvedés? Miért van gyász? Miért van egy csomó olyan dolog? És nem tudjuk, és itt vagyunk, és átéljük, és tegnap születtünk, és holnap meghalunk, és minek volt ez az egész? Tehát nagyon jó volt a bevezetőben, amit Matt mondott, hogy tegyük fel ezt a kérdést, tegyük fel, és... Ma este arról akarok beszélni, hogy én is föltettem magamnak ezt a kérdést egy pár évvel, évtizeddel korábban, és hogy mi volt az a válasz, amit megtaláltam. De arról szeretnék beszélni, még mielőtt egy kicsit magamról részletesebben, és erről az útkeresésemről beszélnék, hogy ezen a világon, hogy a témáról beszéljek a tudomány és a hit, az látszólag nagyon sok ember fejében két teljesen különálló terület. Két olyan terület, ami teljesen ellentmondásban áll egymással. Sokan úgy gondolják, hogy hát igen, az igazi komoly tudósok, akik tényleg értik az életet, értik, hogy hogy működik ez a világ, azok, azok, azok nem fognak hinni, mert nekik a, a hit az csak egy mankó, az csak egy, egy, egy nem tudom én micsoda, és csak azok az emberek hisznek Istenbe, akik igazából hát nem is értenek a tudományokhoz, és nem is tudják a komoly kérdésekre a választ. Tehát sok ember életében, gondolkozásában ez külön választódik ez a két dolog. Egy kicsit a bevezetőben erről szeretnék beszélni, hogy ez mennyire nem így van. Én úgy látom, hogy a tudomány és a hit is ugyanabba az irányba mutat, mert fölteszi azt a kérdést, amit a MET föltet itt a bevezetőben, hogy mi az élet értelme? A tudomány arról az oldalról, hogy a különböző természettudományok a megismerés miatt, ahogy megismerik a világot, válaszolnak kérdésekre. Megpróbálják megmondani, hogy működik ez a világ, hogy működik az ember. Egy csomó kérdésre, próbálnak választ keresni. És sok mindenre nagyon jó választ találnak. De van olyan terület, amire nem találnak választ. Mert nem tudnak behatolni arra a területre. Arra a területre a hitünkkel igazából tudunk behatolni, Isten kegyelme folytána, amikor megnyitja a szemünket a láthatatlan világra. És az az érdekes, hogy Isten csodálatos módon gondoskodott arról, hogy valahogyan kommunikáljon velünk. Mondjon nekünk valamit erről a világról. Ez ott lehet a kezetekben, biztos vagy ilyen, van ilyen nektek. Úgy hívják, hogy Biblia. A Biblia. És én most a Bibliában is szeretnék egy verset olvasni a római levél első fejezetéből, két verset, ami nagyon érdekes, és összefügg a tudományjal.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 írja Pálapostól, a római gyülekezett tagjainak. Ez a két vers arról szól, hogy a Biblia azt mondja nekünk, hogy bár ott van a láthatatlan világ, ott van az Isten, akit nem látunk, és a legtöbb ember nem is hisz benne, és lehet, hogy te is úgy vagy itt, most ezen az estén, nem is hiszel benne, és én is így voltam így sokáig, hogy nem hittem benne. És ez a két vers azt mondja nekünk a Bibliában, hogy ha nem hiszel Istenben, akkor figyelj csak, mondok neked valamit. Értelmesen kezd el vizsgálni a világot. Azt mondja, igaz, hogy az istent nem látod, mert láthatatlan, de mit mond? Az alkotásait, a teremtett világnak az értelmes vizsgálata révén nyomra akadsz. Rábukkansz Isten munkájára. És mi az, ami a vi világunkban a világot, a teremtett világot értelmes módon vizsgálja? A tudomány. A különböző tudomány. És a tudományok a legkülönbözőbb kérdésekben sokféle választ adnak a teremtett világról. Nem Istenről, a teremtett világról. De amit megtalálnak a teremtett világban, az mind új lenyomata az Istennek. Hadd mondjak egy pár, pár példát, jó? Utazásra hívlak benneteket, az első útunk a világegyetembe fog vezetni, úgyhogy ha még nem jártatok ott, akkor vegyünk egy nagy távcsövet, nézzünk bele, és mit láttok? Rengeteg csillagot, hatalmas bolygóközi terek, gőzök, por, felhők, csillagok, bolygórendszerek. És ezek ott mozognak össze-vissza, hát számunkra össze-vissza, valamilyen módon. Itt van körülöttünk ez a hatalmas, teremtett világ. Egyébként megint a Bibliára, hogy hagy, hagy utaljak, Isten azt mondja, hogy az egek hirdetik dicsőségét. Tehát Isten azt mondja, hogy vizsgáld csak az eget, hát ha megtudsz rólam valamit. Azt mondja, a kezének munkájáról beszél a menny. Tehát, hogy ő megtalálható. És a tudomány az vizsgálja például a csillagokat. Én nagyon szeretem a csillagászatot, nem tudom, hogy van-e itt, köz... van itt közöttek olyan, aki szereti a csillagászatot? Tényleg sokan néznek. Páran azért vannak, hárman föltették a kezüket, úgyhogy őket különösen fogom szeretni. <gül> Tehát van egy olyan tudományákat, a többieknek mondom, csillagászat, meg kozmológia. Ez azzal foglalkozik, hogy hát, hogy működik az egész világegyetem, hogy keletkezett. Mindenféle kérdéseket tesz fel. És a Tudomány például ezen a területen nagyon sok érdekes dolgot talált. Egy példát hagy mondjam. Az egész világegyetemünkben lévő mozgásokat, például a csillagok mozgását, a bolygók mozgását, vagy akár itt a Földön a, a, a mi testünket, úgy, ahogy vagyunk, fizikai törvények irányítják. Tehát vannak fizikai törvények, ha jártatok iskolába, gondolom sokan jártok, akkor tanultatok már ilyeneket, tehát most nem akarok fizika órát tartani, de biztos hallottatok ilyenekről, hogy gravitációs törvény, elektromágneses törvények, nagyon sok ilyen van. És ezen törvények leírják a működését ennek a világunknak. És az az érdekes, hogy ezekben a törvényekben vannak állandók. Úgy hívják, hogy állandók, amik megmondják azt, hogy bizonyos erők, bizonyos folyamatok milyen erősek. Mondjuk egy példát hagyd mondjak, az elektron és a protonról Gondolom hallottatok ugye a, a pozitív és a negatív töltésről, annak a legkisebb egységéről. És nagyon érdekes, hogy például a tudomány megállapította, hogy a, a pozitív és a negatív töltés, a proton és a negatív töltésének az aránya, ha egy icipicit változna, egy biliomod résszer megváltozna, szétrobbanna a testünk. szétrobbanna ez az egész világ egyetem. Valaki, mintha nagyon pontosan beállította volna ezt az arányt, hogy pont akkora legyen. Az egész fizikai világunk leírásában 34 ilyen állandó van, mint amiről most beszéltem, például a proton és az elektronnak a töltés egyensúlya, és ezek az állandók érdekes módon pont olyan értékre vannak beállítva, hogy ez a világunk így működhessen. Ha egy picit eltérnének, akkor nem lenne. Akkor azok az erők, amelyek most összetartják a világot, összetartják a testünket, azok nem, azok szétdobnák ezt az egészet. Tehát ez egy példa arra, hogy a tudomány, például a, a fizikai körülöttünk, tehát anyagi világ törvényeinek a megismerése során észrevette a végén, hogy hoppá, itt olyan fizikai állandók vannak, amiket mintha valaki beállított volna. Mert ha csak egy pici-picit eltekernénk, akkor szétmenne az egész. Vajon ki lehet ez a valaki? Mert ugye ezek annyira precízen vannak beállítva, hogy nem lehet azt mondani, hogy véletlen. Hogy véletlenül álltak be. Istennek egy új lenyomata, a teremtett világon, amiről ugye olvastunk. Hogy vizsgáld, vizsgáld a teremtett világot, a kezeinek az alkotását, és megtalálod az alkotót. És az új lenyomatát rajta. Ez egy példa volt a sok közül, és hát nem akarok most fizika fizikaórát tartani, de még egy példát hagyd mondjak a kozmológiából. A nagy bummelméletről hallottatok, ugye, hogy azt mondják a kozmológusok, hogy úgy keletkezett ez az egész világegyetem, hogy valamikor nagyon-nagyon-nagyon régen egyetlen egy pontba volt összesugorodva, aztán volt egy nagy ősrobbanás, ugye ezt mondják, hogy ősrobbanás, és onnan tágult kifelé a világegyetem, és most is tágult. Ugye? Ez mostanában az elfogadott, leginkább elfogadott tudományos nézet, a világegyetem keretkezésére nézve a tudomány oldaláról. És hát tudjátok, hogy ha megnézzük, sok évszázadig és évszáz, év évezreken keresztül korábban nem így gondolkoztak az emberek. És a korábbi tudományok, hogy így mondjam, nem ezt mondták. Hanem azt mondták, a világ mindig is volt, a világ mindig is lesz. És lámlám, -lám az utóbbi 50 évben a tudomány felfedezte a teremtés pillanatát. Hát a Biblia ezt már leírta sokkal régebben, de hát a tudomány is eljutott erre a szintre, hogy már ő is felfedezte, hogy volt kezdőpont. Volt kezdet. Felfedezte az ateista tudomány, aki csak vizsgálja a fizika törvényeit, hogy volt egy kezdőpont. A teremtés pillanata. Érdekes dolgok ezek. De nem muszáj távcsőben néznünk, hát ha valamelyikőtök nem szereti a távcsővet, hiszen csak hárman volt, aki azt mond föltette a kezét, amikor mondtam, hogy kiszedeti a csillagászatot, kiszedeti a biológiát, vagy orvostudományokat, tudományokat, vagy ilyesmit. Még keves, nem, vannak azért, még! Hogyha nem távcsőben nézünk, hanem mikroszkópa, és megnézzük például az élő szervezet működését, akkor, és a tudomány ezt teszi, vannak olyan tudományok és olyan tudó, olyan őrült tudósok, aki még a metnél is őrültek, és, és ezzel foglalkoznak, hogy megvizsgálják, hogy a sejtek, a baktériumok, a vírusok, hogy ezek hogy működnek. Tehát teljesen ezzel foglalkoznak, és nagyon-nagyon érdekes dolgot találnak a mai modern tudomány. Szerintem biztos az iskolában hallottatok ilyenről, hogy evolúció elmélet, igaz? Meg hogy hogy keletkezett a, az élettelemből az élő. Hogy mondjuk egy példát, amit ugye én is annak idején tanultam, és szerintem még ma is a tankönyvekben benne van és tanítják, ez az úgynevezett Miller kísérlet. Hallott valaki erről? Na, valaki bólogatott legalább. Na, gyorsan elmondom, hogy mi. Tehát úgy bizonyítják azt, hogy hát nem Isten teremtette az, az, az életet, hanem az úgy magától létrejött. Úgy bizonyítják, hogy volt egy úriember, úgy hívták, hogy Stanley Miller 1953-ban végzett egy kísérletet. Egy óriási nagy tartályban összekottyvasztotta az úgynevezett ös föld légkörében lévő gázokat, meg különböző anyagokat. Összepakolta. Ő azt mondta, hogy ammónia, metán, hidrogén és vízgőzből állt ez a, az földön, amikor még nem volt itt élet. A légkör azt, csinálta, hogy azt mondta, hogy akkor sokkal nagyobb volt a forróság, ezt a nagy tartályt fölhajtette 100 fokra, elektromos kisüléseket csinált benne, ezzel próbálta ugye reprodukálni a villámlások hatását, és ezt hagyta egy ideig, ezt a tartályt, egy hétig villámlások, kisülésekkel, egy hét múlva megvizsgálta, és lámlámlás lá, csodát, húsz aminosavat talált ebben a levesben, amit kocsvasztott, és erre tudjuk, hogy az aminosavak, ugye a fehérjék építő elemei, azt mondja, hogy lámlám lám, az élettelemből élő lett. Így keletkezett hát az ős földön az élettelemből az élet, aztán utána, Hát, hogy ebből hogy lett ember, az még egy másik kérdés, de mondjuk egyelőre csak foglalkozunk ezzel a kérdéssel, hogy hogy keletkezett az élet. Ezt azért mondom ezt a kísérletet, mert ezt nagyon sokáig a mai napig tanítják. És szerintem te is tanultad az iskolában, ha, ha tanultál volna, <gül> akkor valószínűleg emlékezné rá. Tehát, hogy ez benne van a könyvedben, úgy, hogy ha hazamész, akkor néz meg, hogy hát a benne találod. Na most, amit viszont nem tanítanak az iskolában, hogy a Miller kísérletről kiderítette a tudomány, tehát nem a, a hívő keresztény, meg, a, meg a, az Isten hívő emberek. Az ateista tudomány, hogy téves. Csak erről valószínűleg nem hallották. Először is, 1980-as évek végére kiderült például, hogy a primitív földi légkör az nitrogént és széndioxidot tartalmazott, és nem metánt és ammóniát. Tehát amit ő belerakott, az nem is igaz. Egyébként nagyon érdekes, hogy maga Miller nyilatkozott erről, és beismerte a tévedését. Csak ugye ez sincs benne a te könyvedben, amit olvastál, vagy olvasnod kellett volna. Másodszor az is kiderült, hogy ö, elég oxigén volt ebben a földi légkörben ahhoz, hogy elpusztítsa az aminosavakat, még ha lettek is volna benne. Harmadszor pedig, ha létre is jöttek volna aminosavak, az még nem élő anyag. Tehát senki sem mutatott még olyat, hogy hogyan épült fel. A különböző fehérjék és élő szervezetek, aminosakból ezt a, ezt a lépcsőt, ezt az ugrást nem csinálta még meg senki. Tehát látjátok, mennyi csúsztatás van? Mennyi csúsztatás van az arról, amikor emberek tudományról beszélnek, tudományos könyveket írnak, és veletek próbálják megtanítatni, és valójában semmi köze a tudományhoz. Semmi köze. Csúsztatás. Vagy ott van például az a következő kérdés, hogyha létre is jött volna az élettelenből az élő, valamilyen módon. De hát az élőből hogy jön létre az ember? Hogy jöttél létre te? Tehát legalább azt a lépcsőt, hogy a majomból, hogy jöttél létre. Tehát az egy sejtűből, hogy jöttél létre. És ugye hát erre a Közkedvel felfogás, az evolúció elvélet, ugye tudjátok, hogy Darwin volt ennek az egyik fő atya, aki a természetes kiválasztódás ötletével állt elő, ami mind a mai napig rendkívül népszerű. Szeretnék magától Darwintól idézni. Szó szerint. Azt mondta, ha be bizonyítani, hogy létezett olyan bonyolult szerv, amely nem jöhetett létre számos apró egymást követő módosulás révén, akkor elméletem teljesen megdőlne. Ezt mondta Darwin. Na most azóta, Darwin óta a biokémia számos bizonyítékot hozott arra, hogy számos olyan szerv van, ami nem jöhetett létre ö, apróbb módosulása révén a fejletlenebb szerveknek. Nagyon sok ilyen van. Példa, egy példa, amit szoktak mondani, mert olyan frappáns, a kóli baktérium, hogyha hallottatok erről. Ez egy nagyon cuki kis baktérium. Ez úgy néz ki, mint egy kis tenger járó, van egy ilyen ostorocskája és egy ilyen propellerje, tehát úgy működik. Ez egy baktérium, ugye, tehát, és még sok ilyen van. Például erről egyértelműen bemutatják a tudósok, tehát ezek ateista tudósok, hogy ez nem jöhetett létre korábbi, fejletlenebb szervezetek apró módosulásaként. És számos ilyet lehet mutatni. Az emberi szem például, gondold meg. És soha senki nem tudott azt, arról azt mondani, hogy az hogy jöhet létre úgy apró módosulásként. És nagyon sok olyan dolog van az él, élővilágban, vagy akár a te ami a mai modern biokémikusok számára egyértelmű, és ez ateista, még mondom, ezek ateista biokémikusok számára, egyértelmű bizonyítéka, hogy a darwini evolúció elmélet téves és nem tud magyarázatot adni az élet molekuláris alapjaira, és létrejöttére. Tehát ö, olyan dolgokról beszélek én, hogy igazából, amit ö, elhitetnek talán a legtöbb emberrel, és lehet, hogy veled is ezt hitettek el, például az evolúciót, hogy igazából nagyobb hit kell az evolúcióhoz, mint az Istenhez. Mert az evolúció elmélethez először is el kellene hinned, hogy a semmiből, valami tud magától létrejönni. Hát, ha ekkora hited van, hát legyen. Másodszor el kéne hinned, hogy az élettelen anyagból élő keletkezik. Harmadszor el kéne hinned, hogy abból az egyszerű élő anyagból a végén előbukkasz te. Egy rendkívül bonyolult élőlény, akit az orvostudomány még ma sem tud pontosan leírni, magyarázni, az agyad működésétről fogalma sincs a mai modern orvostudománynak, csak apró dolgokat tud róla. Tehát nagyobb hit kell az evolúció elmélethez, legalábbis számomra, mint, a, mint ahhoz, hogy valaki azt mondja, hogy hát ez nem volt véletlen. Kell, hogy legyen teremtő. És azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sok ilyen bizonyíték van. Én most csak néhány példákat hoztam, de nagyon sokat lehetne mondani. Az emberi szervezetben ott van például, meg hát minden élő szervezetben a DNS, biztos hallottatok róla, ami, re, ami olyan, mint a, egy számítógépen a szoftver, ami ott van a, a kód, rögzíti a kódot, hogy mi hogy működünk, hogy épülünk fel. Egy, hát ha valaki hallott, vagy foglalkozott információ elmélettel, akkor erről az oldalról is a tudósok bebizonyították, hogy az lehetetlen, hogy ez úgy magától ez az információ csak úgy előállt volna. Itt volt egy programozó. Volt valaki, megírta a programot. Kellett, hogy negyet. Ennek ellenére sokan azt mondják, hogy mégis, hogy az élet úgy magától létrejött, mi is létrejöttünk, nincs Isten. Csak tudod, ehhez azért kell nagyon nagy hít, és azért beszélek erről, hogy ha nem hiszel Istenben, legalább vizsgáld meg értelmesen a teremtett világot, világot és a teremtményeket, mert gond, elgondolkodta. Meg gondolkozz azon, mondjuk itt kimegyek Győrbe az utcán, sétálok, és az utcán találok mondjuk egy, egy mobiltelefont. Mondjuk egy, nem tudom, mondjuk egy jó, mondjuk egy Iphone-t. Biztos ismeritek. Jó? jó, az Iphone melyik verzővel van? Most a, az 5s, 5 es a legújabb, ugye? Iphone 5s, 5c, oké, az a másod, tudom, ez a kettő egyszer most ki. Az mondjuk egy elő, elég jókos telefon, oké? Itt, itt meg, most kimegyek itt, és megtalálom az utcán, oké? És két, két opciód van. Két opciót van, hogy mire gondolsz. Az egyik opció, hogy hát valószínűleg a szélép úgy fújt, hogy az arra kószáló porszemekből úgy magától összeállt az ágytól. Működőképesen. Ez az egyik verzió. Vagy a másik verzió, hogy hát valaki azt megtervezte, elkészítette és elvesztette. <gül> Melyiket hiszem? Melyiket választ? És képzeld el, hogy akik az evolúcióban hisznek, azok az elsőt. Azok azt mondják, hogy úgy a semmiből összeállt az élő anyag, az élet. Pedig egy picit kéne gondolkodni, és a teremtett világot, a teremtményt vizsgálni, és azt, hogy milyen csodálatos a teremtmény, abból felismerhető, hogy milyen lehet a teremtő. Hogy kell, hogy legyen teremtő. <hül> Azért fontos ez a kérdés, mert valaki azt mondja, hogy hát de mit érdekel engem, hogy van Isten, vagy nincs Isten? Hát próbálok úgy élni az életem, ahogy akarok, boldog lesz, boldog akarok lenni, és kész. Igen ám, de hadd kérdezzem meg. Sikerül? Boldog vagy? Úgy éled az életet, hogy azt mondod, hogy ez az élet? Azért érdekes ez a kérdés, mert ha tényleg van teremtő, akkor nem kéne tőle megkérdezni, hogy hogy kéne élni ezt az életet? Hát ez olyan, mint amikor, egy, ha valaki autót akar vezetni, ahhoz előbb meg kell tanulnia vezetni. Tehát a használati utasítást kell tudni. Ha egy valami gépet használsz, nem ott van hozzá egy használt utasítás. Hozzád is van egy használati utasítás. Nem kéne megkérdezni azt, aki téged készített, hogy mi a használati utasítás hozzád? Hogy hogyan lehetsz te boldog? Hogy hogyan kéne élned az életed? Vagy csak úgy próbálkozol magadtól, mondjuk valaki sosem tanult volna autót vezetni, csak beülök, aztán össze-vissza csinálok, nyomkodok, az első fának neki megyek, ha egyált el tudnék indulni. Hát ilyen az emberek élete. Neki mennek mindennek az első fának, összeomlanak, boldogtalanok. Pedig ha van teremtő, meg kéne tőle kérdezni, hogy mi az életértelme. Ha van teremtő, meg kéne kérdezni Mett kérdését, hogy ki vagyok én a teremtőtől. Hogy nem mi adjunk választ. Kérdezzük meg őt. Mit mond ő? Ki vagyok én? Engem nagyon foglalkoztattak ezek a kérdések. Amikor én e, így felnőttem középiskoláim alatt is már rendkívül foglalkoztatott ez a kérdés, amit a MET megkérdezett, hogy ki vagyok én? Mi az életem értelme? És tudjátok, a, ahogy felnőttem, és például én nagyon megtetszettek a tudományok, és a tudományok az, hogy válaszolni tudnak kérdésekre. Ezért kezdtem el foglalkozni igazából a tudományokkal, ezért lettem kutató, tudományos kutató vagyok, ez a fülállások. Foglalkozásom, ugye ezt a pályát csináltam eddig, ezt élveztem, tehát élvezem a megismerés folyamatát, élveztem mindig azt, hogy a tudományok hogyan ismerik meg a világot, hogyan adnak választ kérdésekre. Azt kerestem mindig, hogy miért, miért működik a világ, miért, miért vannak ezek a dolgok. És én, én így nőttem fel, hogy a tudományok adtak választ nagyon sok kérdésre. És én így lettem például kőkemény Ateista. Mert ugye arra a kérdésről, hogy van-e Isten, arra a kérdésemre az volt a válaszom, hogy hát hol van. Ha hol van? Hát ha van, akkor hol van? Hát a tudományok nem tudják nekem megmutatni, nem tudják nekem úgy bebizonyítani, mint az összes többi olyan fizikai törvényt, amit világosan lehet bebizonyítani. Tehát nincs Isten. Aztán nekem ne papoljon itt senki Istenről, ne akarjanak rávenni, mint a sok bugyuta embert, akit rávettek Istenre, aztán közben becsapják magukat. Én így gondolkodtam. Én azt mondtam, mindenben kételkedni kell. Minden. Még apa is kételkedtem, hogy én vagyok. De előbb-utóbb el kellett fogadnom, hogy na jó, ebből kiindulhatok meg, mert nem jutok tovább. Mondjuk tegyük fel, hogy létezem. Aztán kicsit így tovább jutottam. De azt mondtam, na jó, engem nem fogtok átvenni. Én komolyan a világot úgy fogom megismerni, és azt a kérdést, hogy ki vagyok én, a tudomány módszerével fogom megválaszolni. Én így álltam hozzá a világhoz, és így lettem kőkemény ateista. Tehát én nem azért, azt mond, nem azért mondtam, hogy nincs Isten, mert úgy nem érdekelt. Én tudtam, hogy nincs. Én tudtam. Én erre meggyőződtem. A tudományon keresztül, mert én azt hittem el, az értelem lett az én Istenem. És a tudományos módszerek, hogy megismerik a világot, ebben bíztam teljesen. Tudjátok, az nagyon érdekes volt, hogy az egyetemen, amikor egyetemre jártam, volt egy barátom, aki ilyen hasonló eh, normális ember volt, mint én, tehát aki nem, aki ateista volt, tehát ugye ilyen normális embereknek hisznek Istenben, én azt gondoltam, és ő is ilyen magamfajta normális ember volt, aki nem hitt Istenben. az egyszerre csak megtért. Elkezdett neked beszélni Jézusról, meg Istenről, mi baj van? Meg zakkantál. Nem is értettem. És hát beszélgettem vele sokat, hogy hogyan történhet ilyen egy normális emberrel. És ezen beszélgetéskések során azért egy jó pár kérdés fölvetődött. Ami engem nagyon-nagyon zavart. Az egyik az volt, hogy azt se tudom bebizonyítani a tudomány módszereivel, amire annyira büszke voltam, hogy nincs Isten. Hoppa! Ez egy, ez egy bevitt balhorog volt. Hát ez egy kemény ütér, tényleg, tényleg. És azt mondtam, jó, oké, akkor most van, vagy nincs? És elég sokat beszélgettem ezzel a barátommal, és azt mondta, hogy, hogy Isten egy személy, nem személytelen erő, meg mit tudom én, amit mondanak bizonyos vallások, ő egy személy. És lehet vele beszélgetni. Sőt, ő akar valamit mondani. Sőt, már mondott. Úgy hívják, hogy Biblia, amit mondott. És azt mondtam, olvassam. Jó. Elkezdtem olvasni a Bibliát, pú, baromság. Ez volt az első benyomása. És hát nem is értem, ez, ez nem tudom, nem, én szerettem tétel bizonyítás matematikával. Én milyen volt, tudom, kinyitottam Bibliát, nem az volt, hogy tétel bizonyítás, bizonyítás, nem láttam a logikus okfejtés, nem voltak képletek, hát én ehhez voltam szokva. Hát én a tudomány módszertanát, a tudomány nyelvét ismertem, az egy nagyon szép, korrekt, világos. Itt meg történetek vannak, meg mindenféle zavaros mondások. nem Mi ez? Nem is értem. De azért olvastam, kíváncsi voltam. Már mondtam, egy művelt embernek ezt is ismernie kell. Jó, hát ne olvassuk, sok mitológia között elfér. ez is, gondoltam én. De azért valami piszkált, hogy biztosan nem tudom, hogy nincs Isten. És ez a barátom egyszer azt mondta, hogy Isten le lehet beszélgetni, és hogy ő beszélget vele. Hát mondom, ha jó, Pe, persze, beszélget. Azt mondja, hogy beszélgessék én is vele. Ha hát jó. Azt mondja, hogy úgy hívják, hogy imádság az a móda, hogy beszélget. Jó. És az első imádságom az volt, hát ez nem komoly imádság volt, és nem is hívő imádság, mert hanem abból fakadt, hogy én igazából vágytam arra, hogy ennek a kérdésnek a végére jár hogy én nem Istent kerestem soha. Én az igazságot kerestem. Én akartam tudni, hogy mi az igazság. Ha van Isten, akarom tudni. Ha nincs Isten, akarom tudni. Akármi az igazság, de tudni akarom. És itt, ebben a keresésben azt mondtam egyszer, és ez volt az első imádságom, hogy Isten, ha te vagy, de hozzátettem, hogy bár én nem hiszem. De hogy nem volt egy hívő imádság. Én nem hiszem, de ha mégis Szeretnélek megismerni. Ez egy hitetlen imádság volt, de őszinte volt a keresés. Őszinte volt a vágy, hogy ha tényleg vagy, akkor megismerjelek. Mert akkor szeretnélek megismerni. Hát utólag visszanézve, érdekes, hogy Isten meghallgatta ezt az imádság. Tudjátok, mivel én olyan voltam, hogy csak a tapasztalatokban mit, bíztam mindig is, és a tudományban. Azt mondta ez a barátom egyszerű, hogy kérjek Istentől dolgokat. És pont akkor az én életemben elég sok olyan dolog volt, ami nehéz volt. Súlyos és kemény dolgok a családomban. És mint egy elkeseredésemben, és ebben az igazságkeresésemben így kiáltottam az Istenhez, ezekért a dolgokért. És leesett az állam. Minden kérésem teljesült. Egyszerűen nem akartam elhinni. Átéltem egy olyan időszakot, és nem voltam még hívő, csak egy komoly kereső, hogy, hogy kértem Istentől. Az egyik ilyen kérésem például olyan volt, hogy a nagymamám, akit én nagyon szerettem, nagyon beteg lett. És agydaganata lett, és az orvosok már azt mondták, hogy nem lehet megmenteni. És, és én nekem ez nagyon fájt. Nagyon szerettem a nagymamámat. És én kiáltottam Istenhez, hogy ha fagy, segíts! És a nagymamám teljesen meggyógyult. És az orvosok nem értették, senki sem értette. De én valamit tudtam. Én valakinek valamit mondtam. Valakitől valamit kérte. Akiben még nem is hiszek. De kértem tőle valamit. Ez volt az első poform. Lehet, hogy mégis van. És akkor volt több ilyen kérésem, és persze ma már tudom, hogy Isten nem egy ilyen teljesítő automata, hogy bedobjuk a kérést, aztán kéne a teljesülés. Az volt az egyetlen időszak életemben, amikor ezt éltem át, sajnos. <gül> Azóta se éltem át ilyet. De Isten tudta, hogy én annyira tapasztalatokra építek, hogy adott egy csomó tapasztalatot. És egy idő után én a saját alapelvem miatt kellett azt mondanom, hogy lehet, hogy van Isten. Mert pont a tapasztalatok miatt. Mert olyan dolgok, amiknek... Ha véletlen bekövetkezése rendkívül kicsi valószínűségű volt, akkor már tanítottam valószínűség számítást az egyetemen, ezért egy picit értettem hozzá. Tudtam, hogy hát nagyon nehezen tudom ezt magammal megetetni, hogy ez véletlen volt, meg ez is, meg ez is, meg ez is, meg ez is, meg ez is, meg ez is. És ott álltam, hogy ezek szerint van. Mégis van. És még nem lettem hívő. Mert azt mondtam, hogy oké, okay, minden arra mutat, hogy van Isten, de én csak egy utat ismerek a bizonyításra, a tudomány útját. Be fogom bizonyítani, hogy ha van, akkor van. És akkor neki láttam, és akkor olvastam filozófusokat, gondolkodókat, mindenféle ismeretelmélet, mindenfélével foglalkoztam, és kudarcot vallottam. És azon az úton a tudomány különböző filozófiai útjain nem tudtam úgy bebizonyítani, ahogy szerettem volna. De ott voltak a tapasztalatok, amiket átéltem, hogy na jó, de mégiscsak megtörténtek ezek a dolgok. Az barátom mondta, hogy olvassam a Bibliát. Olvastam a Bibliát. Olvastam a Bibliát, és egyre inkább oh -oh, rájöttem dolgokra, hogy ez rólam ír. Hoppá, amiket ír rólam, az igaz. Nem vagyok olyan, ami ennek magamat gondoltam. Tudjátok, én tökéletes embernek gondoltam magam. Sokáig így gondoltam. Abszolút jó és tökéletes ember, tehát apró hibákkal. És, és amikor a Bibliát olvastam, mind egy tükröt állított, hogy, és tudjátok, őszinte voltam. Mert magamat minek csapjam be? Hát más be lehet csapni, de magamat? Én volnék a legnagyobb bolond, ha magamat becsapál. És akkor amikor a Biblia rólam írt, és rájöttem, hogy igazat ír amit ő bűnnek nevez, ez megvan az életemben. És akkor visszanéztem akkor, akkor már mögöttem volt a katonaság, ugye egyetem előtt én katona voltam egy évig, és előfelvételisként akkor nagyon, hát, hogy mondjam, nem bántak kezdi is kézzel az egyetemre készülő emberekkel a katonaságnál, és ott átéltem azért egy pár dolgot. Átéltem azt, amikor a nagy pszikus nyomás van rajtad, és lehet, hogy és akkor az volt rajtam, hogy mi minden kijön belőlem. Átéltem azt, amikor el kellett számolni a felszereléssel, és ellopták a takarómat, akkor én is elloptam a másikét. Tólvaj lettem. Álljöttem arra, hogy nem, nem vagyok jó ember. Igaza van a Bibliának. Ott vannak bennem azok a dolgok, amikről ő így. Parázna vágyaim van. Ha meglátok egy jó nőt, az már kész. A fantáziámban el, teljesen. Irítség, gonosság. Egy csomó dolgot észrevettem, hogy hát a Biblia igazat ír rólam. Akár kiírta is ezt a Bibliát, de tudja, hogy én ki vagyok. Húha! És utána, tudjátok, olvastam még a Bibliát. És elkezdett a Biblia írni egy személyről. Úgy hívják, hogy Jézus Krisztus. És megismertem, hogy, hogy ő miért jött el? És a Biblia azt írja, hogy ő azért jött el, hogy azt a sok bűnt, ami engem is nyomasztott, ami miatt valami köztem és Isten között van, ami miatt nem tudunk mi olyan egyszerűen beszélgetni, ami miatt nem is értem őt, meg nem is hiszek benne, hogy ő azért jött el, hogy ezeket a bűnöket akára vegye, és a büntetését a kereszten elhordozza. És hogy felépítsen egy hidat köztem is az Isten között. Tudjátok, ez egy hosszú folyamat volt, ez nem egy-két nap alatt történt. És azt mondtam, hogy hát én, nagyon sok minden azt mutatja, hogy van Isten, de én egyszerűen nekem annyira kellene az, hogy biztosan tudja. tudjátok, mit mondtam? Azt mondtam. Az lesz a bizonyíték, hogy tényleg van Isten, és ez lesz a végső bizonyíték számomra. Hogyha személyes kapcsolatba tudok vele kerülni. Ha le tudok úgy ülni, Istennel beszélgetni, mint hogy mondjuk leülök Mettel beszélgetni. Ha tudunk kommunikálni. Ha tudunk, ha, ha egyszerűen, mint személyel valahogy létrejön egy kapcsolat. És, és az volt az érdekes, hogy ebben a keresésemben, ebben a, a olvasásomban, és hogy a barátommal beszélgettem, egyre inkább értettem az ő gondolatait a Bibliából. Tudjátok, mi történt? Olyasmi történt, ami csak úgy tudok mindig leírni. Ez a sok minden tapasztalat, amit átéltem, a kereséseim, a megismerések, mint amikor ö, ilyen puzzle darabokat, tudjátok, mi a puzzle, amikor sok pici darabból összerakunk egy ilyen nagy képet, ilyen ezer kis puzzle ha már akadtatok ilyet. Tudjátok, mi a puzzle, nem? Jó. Na akkor azt, azt láttam, hogy mintha ez a sok tapasztalat, meg ez a sok dolog ilyen kis puzzle darab, és, és így beilleszkedik a helyére, tudod? hogy ezt átéltem, ezt megláttam, ezt megértettem, és, bú, bú, bú, bú, és így beilleszkedett az összes arzadarom, és ott állt előttem egy, ó, egy kép. Ő van. Ő létezik. Ő tényleg az, akinek mondja magát. Létezik az Isten. És Jézus Krisztus az, aki emberé lett Isten, és eljött, mert szeret engem, és a bűneimért meghalt a kereszten, hogy örök kapcsolatba lehessek vele, és végre, meg tudom, a med kérdésére a választ, hogy mi az életem értelme. Mert meg fogom kérdezni tőle. Ez az életemnek egy nagyon döbbenetes élménye volt. Hogy van Isten. De, tudjátok, nem tudom, hogy ti voltatok-e, vagy vagytok-e meggyőződéses ateisták, de a, egy meggyőződéses ateisten, aki, aki tudja, hogy nincs Isten, az, az egy megrázó élmény, amikor találkozol azzal az utcán, akiről tudod, hogy nem létezik. Az egy megrázó élmény. 24 évvel ezelőtt történt ez az életemben. És még azóta is a hatása alatt vagyok. Lassan negyed a találkoztam Jézus Krisztussal. És tudom, hogy ő létezik. Tudom, hogy ő valóság. Tudom, hogy ő az, aki a válasz. Akitől megkapom a választ még azóta is a hatása alatt vagyok. Ennek a találkozás. És nem minden kérdésemre kaptam azonnal választ. Meg a mai napig se tudok minden kérdésre válaszolni. De a MET kérdésére megkaptam a választ. Tudom, hogy ki vagyok. Tudom, hogy honnan jöttem. És tudom, hogy hova megyek. Tudom, hogy Isten teremtett. Tudom, hogy azért teremtett, mert szeret. És a velem való közösségben szeretné az örökké valóságot velem együtt élvezni. És mindannyiunkkal együtt. És tudom, hogy azért ilyen bonyolult ez a világ, meg azért van ez a sok fájdalom, mert valamikor az egyik ősatyánk az elején ugye hozott egy rossz döntést, elszakadtunk az Istentől, és Jézus azért jött el, hogy visszavigyen bennünket az Istenhez. És visszaálljon ez a kapcsolat. És tudom, hogy elindult bennem egy folyamat. Tudom, hogy még nem vagyok tökéletes. Már nem vagyok az, aki voltam, de még nem vagyok az, aki leszek. Tudom azt, hogy a bűn már nem uralkodik rajtam. Mert amikor megtértem és átadtam az életemet Istennek, az ő lelkével újjászült. A Biblia úgy hívja ezt, hogy újjászületés. Jézus azt mondta, hogy újjá kell néked születned, Nikodémus, amikor vele beszélgetett. Mindannyiunknak újjá kell születnie akik vele akarunk találkozni. Viszont ha valaki, bárki felismeri azt, hogy ő tényleg azért jött el, hogy meghalljon a bűnödél, és ha valaki felismeri azt, hogy tényleg bűnös és elveszett, és nem tud megfelelni az Istennek se a vallásoskodásával, meg a jó életével, vagy bármivel, és megvallja neki a bűneit, és elismeri őt Istennek, és behívja Jézust az életébe, hogy legyen a megváltója az Ura, annak az életében megtörténik az újjászületés. Ez történt velem is 24 évvel ezelőtt. És megváltozott az élete. És akinek megváltozik, az élete, nem azt jelenti, hogy minden azonnal megváltozik, de egy Azonnali váltás van, hogy átmész a halálból az életbe. Egy azonnali váltás van, hogy egy birodalomból egy másik birodalomba mész át. Már hozzátartozom. Sok mindent még nem értek, sok mindent még fáj, meg szenvedek, meg ugyanúgy átélek mindent, mint korábban is. A betegség, a fájdalom, a szomorúság. Ezekből nem vett ki Isten. De már hozzátartozom. De már vele együtt élem át. De már itt van bennem. Vele együtt megyek át ezen az életen. És lesz egy nap, amikor majd színről szére fogom őt látni, és ő nem csak helyreállítja a mi életünket, ami az újjászületéssel kezdődik, mert ez csak a kezdet. Mert azt ígér, hogy egy napon nem lesz betegség, nem lesz fájdalom, nem lesz szenvedés, nem lesz körülöttünk a bűn. A megdicsővésünk, így hívja a Biblia, amikor új testet is kapunk, és színről színre látjuk őt, akkor kezdődik majd az igazi, amit élvezhetünk. Átmeneti lények vagyunk, akik itt hiszünk benne. Kicsit őrültek, olyan, mint a mert. Őrültek, mert a világ őrültnek néz bennünket. Őrültek vagyunk, mert hiszünk valakiben, akit soha nem láttunk. Bízunk valakiben, akit soha nem hallottunk a szemeinkkel, a füleinkkel. De a hitünkkel igen, tudjuk, hogy van. Ott van a szívünkben. Átadtuk neki az életünket, és vele megyünk. Nem vagyunk olyanok, akik voltunk, mert elhagyjuk a régi életünket. És lehet, hogy bűnök még húznak-húznak, de mi nemet mondunk. És változunk, mert a Szentlélek átformál. És egy napon, egy napon majd színről színre találkozunk vele. A tudomány, tudjátok, nekem segített abban, hogy a teremtett világtanulmányozása során mindenhol megtaláltam Isten új lenyomatát. Mindenhol nyomát, mint amikor tudod, mint amikor egy, egy detektív nyomoz valaki után, és elmegy minden városba, elutazik a világ különböző helyére, levéltárakban, még mindenhol keres, és a keresésbe hoppá, ott megint megtalált egy valami bizonyítékot, hogy van teremtő. Tudjátok, nekem a tudomány ebben segített, és ezért soha nem volt ellentmondásban a tudomány az én életemben a hitemmel, sőt, erősítette. Mert ahogy a római levélben olvastuk, a teremtett világ értelmes vizsgálata, ha értelmesen vizsgálod. Hát lehet értelmetlenül is, persze. De ha értelmesen vizsgálod, csak meg fog erősíteni abban, hogy Isten létezik. Nem kell félnetek a tudománytól. Nem kell félnetek attól, hogy a tudománynál foglalkoztok, Az nem ellene van az Istennek, nem ellene van a hitnek. Csak csináljátok alaposan. Ne úgy, ahogy az iskolában, amikor tanították nektek a Miller kísérletet. Járjatok utána. Tényleg az volt a Miller kísérlet? A tudomány csak megerősített engem mindig is, abban, hogy Isten van, abban, hogy ő a teremtő, abban, hogy ő uralja ezt az egész világegyetemet. De a tudomány egy valamire nem volt képes. Ő csak a teremtőt mutatta meg. Jézust nem. Jézust csak az evangélium mutatja meg. Erre kellett a Biblia. Erre kellett a kijelentés. Kellett Isten kijelentése. Ezért fontos, hogy olvassuk a Bibliát, mert a láthatatlan világba a tudomány nem lát bele. De a Biblia igen. A Biblia onnan jött. A Biblia onnan a kijelentés nekünk. Jézus Krisztus az evangéliumból ismerhető meg. Ezért olvassátok a Bibliát mindig, ha keresők vagytok, mint én voltam. Ha van közöttetek olyan, akiben tényleg ott van az a kérdés, amit a Matt az elején felvetett, hogy ki vagyok én, mi az életem értem. Én megtaláltam. Jézus Krisztus. És ő adott választ, ő adott békességet, tudom, honnan jöttem, és tudom, hogy hova megyek. Hát én röviden ennyit szerettem volna mondani, és eh, ahogy Peti mondta, én nyitott vagyok arra, hogyha vannak kérdések, vagy bármi, eh, akár most is, vagy a végén is, én még itt maradok, személyesen is, hogyha bárki szeretne bármit kérdezni, azzal kapcsolatban, amit elmondtam, vagy bármivel kapcsolatban. Nem tudom, most van -e esetleg bármi kérdésetek vagy? Mondja csak. Én meg. Azért kellem, hogy a legelső ilyen beszélgetés, mikor a barátod megfér, onnantól, míg elfogadtad, Jézus, mennyit Hát ez nem volt rövid, hát amennyire visszaemlékszem, legalább két év. Tehát nekem ez egy hosszabb folyamat volt. tehát Amikor összeállt a puzzle darabokból a kép, az egy pillanat volt. Tehát tényleg akkor már az. De a puzzle darabokig eljutni, mindegyik az egy kis, az életemnek egy kis része volt, egy tapasztalat, egy megismerés a Bibliából, egy beszélgetés. Tehát az mondjuk kb. két év volt az én életemben. De én úgy gondolom, hogy ez mindenkinél más, tehát nem, ennek nincs jelentőség, hogy kinél mennyi. Igen, van a sicuramente belemenni a kitartó teszről, a fajta Hát ugye hivatalosan én nem tehetem, ugye én nem, tehát én egy olyan egyetemen tanít, tanítok, ami egy világi egyetem. tehát énok ok nem hivatalosan nem beszélhetek erről. Hát azért keresek kerülő utakat. Egyszer volt egy olyan diplomatervezőm, akinek a diplomatervét aki hát a gyülekezetünkben járt, és akkor én voltam a témavezetője, és akkor kiírtuk abból a témából, hogy egy ilyen bibliakereső programot, ez volt a diplomater témája, hogy azt kell elkészítenie, és hát nem engedélyezték. Tehát ugye nekem engedélyeztetni kell ezeket a terveket, mert hát vallási elfogultság ez volt a vád, tehát hogy ugye ezt nem engedélyezték, de kitrükköztem őket, mert utána megváltoztattam a téma címét arra, hogy egy, Tetszőlegesen választott irodalmi mű keresőprogramja. És a hallgatóm tetszőlegesen a Bibliát választ. Így nem mondhattak semmit, ezért megírta a Biblia kereső programot. De, hát ilyen kerős, hogyan kerülő utakon lehetséges a dolog, de hivatalosan ugye ez nincs, és hát Isten nem arra hívott el engem, hogy provokáljak az egyetemen, tehát ezért ott ezt én nem teszem, mondjuk néha becsempészem a gondolataimat, de ez csak hát csak ilyen csempészésekkel. Hát a gyűlökezetben ott hirdetem inkább, ugye tehát ott minden héten tanítók bibliaórát, ugye hétfesténként a Golgota, a Budapesti Golgotában. Ha Hogyha van érdekelt titeket, az interneten fönt van az összes tanítás, ha biztos ismeritek, nem tudom, hogy a, a Golgota TV archívumában, videó, meg audioformában visszamenőleg az elmúlt sok-sok évre visszamenőleg a budapesti Golgota tanításai is megvannak, és a hétfő most már lassan hat évvel ezelőtt kezdtem el tanítani, ott is az összes tanításom. Ezt az jó is, hogy most szóba kerül, mert volt egy sorozatom, egy ilyen apologetikai sorozatom, amit tanítottam, ami kicsit kapcsolódik ehhez a mai témához, ezért, hogyha valaki még érdeklődik ebben az irányban, bátorítom, hogy azt hallgassa meg. Kereszténység keresztűzben. Ez volt a címe. Pont, a, pont a olyan témából, mint hogy mondjuk egy ilyen kételkedők, ateisták, akik, akik keresnek és kérdéseket tesnek, tesznek fel. Az előadások, a tanítások ilyesmikről szóltak, hogy bizonyítsd be, hogy létezik-e Isten, Bizonyíts be, hogy van jó és rossz, abszolút jó és rossz. Bizonyíts be, hogy Jézus az egyetlen út. Ugye be tudod bizonyítani, hogy létezik-e menny és pokol, meg de ilyen hasonló kérdésekben, amiket föl szoktak tenni. Hogyha érdekel titeket, ezeket mind megtalálhatjátok a Budapesti Bolgotának a archívumában, úgyhogy ott ezek a kérdések erről beszélek és tanítok. Egyéb kérdés. Ha nincs, akkor. De később is lehet. De itt maradok még, ha valaki személyesen szeretne, akkor nagyon szívesen. Köszönjük szépen!